eta zinemaldia azken champan sartua dugu eta bueno azken egunak e, donostian pasatzen ari dena urtzi izango da kaixo urtzi kaixa eguna zer moduz ondo o bueno, e, gaur ja pelikulak ikusi ezzu baina atzotik hasiko gabe atzoatxaldetik bai atzo atzako amaia sara mankanen pelikula orain daude tentsaurrekoan Uhum. Eta, bueno, eh, en fin, pelikula ondo dago ho, baina eh, da eh, tipiko balagunekin ikusteko pelikula igande atxalde bat. Txaz izu lagazko asko, asko guztatu, ez? Ez dare, ez dare, ez dare. Baina, bueno... Bai, eh, amaia samolaman gazaltzen zen, ta horrekin <laughs> nahikoa. Horrekin nahikoa da pelikula ikusteko. <laughs> e, e. e, Zer da eh cierta sieja aurte, kontatu mundu atrako. bueno, ba, evita peronen eh sea e, que ba, dituzte Espainian, baina gero azkenean peronek erabakitzen du va ba, e, bitxi horiek ez saltzea. Orduan, kasualidades jputen e, una Francoren e, eta e, bitxi erosi nahi ditu. Orduan, eh bitxi dendan daude, eta bakete dute ba, e, Argentinatik Argentinarietik etorrita denda hori e, bitxi hoiek evitari emateko. Beste uh -huh. gabe. Beste uh -huh. gabe. Eta sueka, bueno, eh el hipnotista oso charra, txarra, charra, charra. E, Oi da goi zian ikusi dezuna. Goi, goi, charra ez. Urrengoa. Uh -huh. Hau da, eh da e, Espainiako telegistak ateko, arratxaldeko pelikula txarroiak. Astergarrioitako bat, ez? Bai, hoi, eta nik ez, mm hau, -hmm. lehiaketan, en fin, txezan, es... eh, eh bueno, txezan. E, bueno, ez dakit, hola, kasetarien hartian eta zorrumurruik bada hon, edo, bueno, e, kinielak nola ikuazten badakizun urtze. Ez, orainik ez, daude, hola, zorrumurruik nik, eh, jareko nuke, edurne zuri baino, nire, txezan gara Orretazgain, bueno, eh, hemen emaitzakola aurrian izan eh egunkari batian eh de pesca atzoatzaldekoak nota ona daka, baina bueno, ulagororrean zazpira zazpiti pasatzen den bakarra da eh Das la Maison, eh frantsesa. Ah, bueno, bai, Das la Maison, pelikula ondo dago. Eh bueno, ezanuen, eh hori eh, irakasle eta ikasleen arteko bai Bueno, en fin, ezaginen egoño. Baino... Oi, etzizun gustatu? Eh, eh, bai, bai, baño, oso gusto, zera kafitzkate berezilea. Bueno, ordu es guri kritikua, izan eh? Entzulirita guri, Jumarra dago pelikula bat ikustea, zein gomendatzen liduzu? Uh -huh. vale, eh? Bai pas. Bai pas. Logikabe. Logikabe, osona, taña, euskera. Vale. Egiko, baztanei bai, eskeraz delago. Uh -huh hortaz <risa> <Bale, ondo jakutia. risa> e, gain e, azken eh zinemaldiak, iru, e, Donostiako 60garren zinemaldi honek eta bueno, eh hordabiltzanak saria McGregor e, zula, uste atzo, ez? Bai, atzo itantzen iz eh txari ekidaldi hori, jenez lepo ursale ingurua, eh Feiston Genetaz egon hemen eh baie tameta. Eta, bueno, ba, giro parega bea, ezeño bea, eta, ba, horrela, e, famatuak fa ere ikusi ditugu, eh, ezpenza. Eta uh -huh, zain izan direk usituzunakoa? Miren ibarguren, hala. Uh -huh. Bueno, estu eki ikusi kozen no dute, eia. Horezio, oh, ez? Es. Ah, ez dakit, ez gabiltza hortan, behin <risa> <oindika>, beraz. <risa> bueno, va, ikusi, ikusi, nene uh -huh. Facebookian, hor daude. Eta gero Sara Sarnovas oi Gernikako aktoria e -esa no, no -e. e da. Esanion ohi hartu nagatekoa da. Ongi estreon no hartu dela zaketen. Antzia. Ondo da, noski baiets. Eh, ortazain, gaurta bihar galak izango diela esan Tomi Lions eta eh Dustin Hoffmanek jasoko diztela Donostia sariak, ez? Es? Hori da gaur gauean izango da edo izango dira zatuten txanda eta Ba, ba gutxi guk astinen uzartu eh guk kaseta dirok berdeok astinen uzartu. Marroiak bai, baino berdiak, eh. Araitsi. Hola, diezko kontua. Bai, bai, bai. bai, bai. Dico, bai, bai, bai. Okay. Bueno, ta guguakin bukatzeko zinema lia o beste asteet jo jarraituko zenun. Ez, ez, ez, ez, ez. Listo, bukatua. Ya está, bai. Gaur azkeneko pelikula ikusko dugu, eta bihar goizian etortzeko aukera izango duten, baina, bueno, tira, eh, ya, bihar, ya, asiko gea, ya, fubol dian pentsaten, derbila dagoako. Ai, ya. Bihar, bihar, zinemalia noiz bukatzen da, ikan Ez bihar, bihar. Ah, bihar. Bihar bukatzen da, bai. Ah, Eta, bai honi, bueno. bihar, ya, fubol dian jarrekote irarguztiak atletik... Zan dute atletik, ikiraziko dula. Eh, bai, bai, pues, en fin esindo konara es, es, <laughs> da ez da la es ez ikusiko Ugiropolitaango da Bihar Donostin es ez giro kaskaraango eh, da Artxuri gorripilakri xi xi bueno hasu disfrutatu bueno, zinemaldiak zinemaldi. <laughs> bukatzeko esan eh bueno galdetze dizu ta ber orokorrian ze balorazioa ingo zenuke Donostiko zinemaldi hontaz aurten goaz bueno ba horrezki ba oso positiboa eh, aurten elektorriad Hollywoodeko kristen eh, aktore pillak eta bueno nahiko Girona jendeta Beste ze, ze, no, ze urteikoa, o, au, ba, eh, guru hutsata, madrenu, Madriden jende pillada horren. beste urteekin konparatuz, ze sei no sei urte izan arrakastatua hau hau. Ba ez zakit aurrengua igual izan, 60garrena da eta, bueno, bakarrik bete urte borobilak e, oso beresilla dielak. 60 urte egiten ditu egite, egite urte Donosteko Cinemaldia eta tira, ba nahiko ezak glamur ez Eh, lagun zarbatek esangozun betera Claro bueno ondo ondo ordu nondo pasazu Bai bai oso ondo oso ondo Bueno Eri, ba tamén. urtzi hemen eh, utziko dugu zinemaldian errepasua ez dakit geok koneksioa engo dugun edo ez nola ibiliko zean Azkenenian hitzengo dugu azkenenian hitzengo dugu pizkatet zarituekin baina niko hainen beste pelikula bat akatik usteko hasizke ikusten Azkenenik ustengala ordu Azkenenian bai urtzi bai eskerrik asko bai oi bai Esta tarta, Karina, ¿eh, tío? Es, es, marca <risa> tu suque, Karina Urte de te da, Karina Verde. Oiga. Bueno, hasta el martes. Vale, tío, no hay nada. CINEA